Rättelser och tillägg, sidan 8, romersk siffra. Till svenska landskapslagar, band ett, Östgötalagen och Upplandslagen. Upplandslagen, sidan 60, not 47, om uttrycket drier örar, fore se CC i Ståle, en bötesbestämmelse i Upplandslagens konungabalk i RIG 1939. Sidan 71, rad 543 3, nidifrån står, samsyskon, läs halvsyskon. Sidan 107, rad 11, nedifrån står, sakfälld för tjuvnad, läs bunden till tjuvnad. Sidan 113, rad 8, nedifrån står, där han blir tagen med tjuvnad, en annorstädes. Läs, där en annorstädes, där han blir tagen med tjuvnad. Sidan 120, not 35, då ska han hava 40 märker som sin del. Om denna bestämmelse ser här nedan helsingelagen sidan 356, noten under sidan. Rättelser och tillägg till svenska landskapslagar band två Dalalagen och Västmanalagen. Inledningen, sidan 22, romersk siffra, rad 21, orden år 1327, bara utgå. Dalalagen sidan 72, not 81, om skilda böter för uppstigande och för avstigande, se även R. Hemmer, en egendomlig metod att beräkna böter i den svenska medeltidsrätten, i tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1930. Västmannalagen, sidan 154, rad 13, står den 30 april. Läs den 1 maj.